Vazojm aty ku kemi me të librin Etika e shkurës për namazin të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimehullah kemi folën për namazin me xhamat dhe kur mrinhet se si mrinhet namazi me xhamat kemi me të fjala e autorit rahimehullah fe in adrakahu fi sujud fi sujud is-sahwi pa the selami lum yedhul maehu. Do thon qe se emrin imamin duke bën services-n, pasi ka dhënë selam, atëherë nuk hi me të. Sepse namazi është kryer, kur ka dhënë selam, namazi ka përfunduar, edhe services-ën që e bën nuk ka nevojë me hi me të namaz, sepse është jashtë namazit, do të thon. Pastaj thot <coughs> و ان فاتت الجماعه استحب له ان يصلي في جماعه اخرى tonë të shoh se nuk e mrin xhamatin atëher preferohet për të thënë që mu fal me një xhamat tjetër fa in lam yjid ustahib li ba'dihim an yusalli ma'ahu nëse nuk gjen tjetër xhamat nuk ka njerëz tjerë që janë vënu atëher është preferuar për dikën prej xhamatit që sfal tfalet me të likrahuhi sallallahu alaihi wasallam do të thënë kërn bazë të fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me yatasaddaq ala hadha fiyusalli ma'hu do të thënë kush do i dhëm lomos këtij dhe të falet me ta për kush i jep sadaka këtij ë duke ju bashkangjit namaz Dhe më thëmë kjo ka qenë për një njëri që ka artë pasi ka përfundu namazi edhe ka dashtë në falë. Për nga meri sallallahu aleyhi nësallam ju ka thamë sahabëve që janë falë. Pra kush i e plimosh, dhe më thamë ti pashkën gjitët ati që të fitohesh përblimin e gjematit. Kjo është që ka thotë autori Rahimahullah. Për këtë që është i ka e khtilaf me zdjetarve, a lejot me formu ma shumë se një gjemat në një gjami, edhe ma sakt, vëllahu alem, është se nuk banë më falë një gjemat tjetër në gjami që është falë një gjemat. Edhe ka disa hadithë që i përmenë Shekull Albani, Rahimehullah, ku për nga meri sallallahu anem sallam i ka u dhëzu, ata që janë vënu më shkun shpi ose më falë vetë, dhe mu thënë me këtë kuptimë. Kurse Shekha Albani për këtë hadith, thot, këj, dhe më than, që thot a ka, dikush që i jep sadaka këti, që të falet me ta, thot se nuk mundet më krasu me këtë rast, edhe më bënë leja e përgjithshme. Sëpse në këtë rast, në në nëmëri sallallahu a.sallem, ka than, pra një njëri që është falë, vetëm i u bashkangjit aty që us duke fal e, vet, do të thonjë mos falet vet. Pra do thotë ka dikush që jep limos. Do të thonjë dikush ka e ka namozin me xhamatë ka fal. Edhe tash si lloj limosi i bashkangjitat aty, ose si lloj si form sadakaje, i bashkangjitat aty që edhe ai të fitoje shpërblim. Kurse e, kështu me ardh njerëzit ma vën, pasi të kryej namazin me botë tjetër xhamat, pastaj ata e kryjnë vjen tjetër Atëherë a thotë Shekhe Lërbani se kjo shkahtuan shumë dëmë të matë, bje dëmë dhe prishje, prishje të regullit të gjematit. Senqo se djetë se me një gjami i falet, njëherë një gjemat, pas taj një tjetër e një tjetër. Atëherë e njëri u nuk dhët jeti kuides shumë që me mri gjematin. Se a thotë edhe kur të shkoj me avon, kam e gjithë di kanë duke u falë. Kështu që kur do që të shkojë, mundët me falë me gjemata dhe atëherë prishët e, e regulli i gjematit edhe rënditja. Kjo është, du të thotë se me një gjami, ku është falë njëherë namazi me gjemat, nuk formohet gjemat tjetër. Ajo që është obligim, sigur e tregum, në thënë mi u përgjigjë, thirjes, aty ku është thirë për gjemat, edhe ku është thirë për namaz edhe për gjemat njerëzit e kanë obligim më ju përgjigj edhe me shku me, me zbatu me realizu atë gjemat që është thirë pastaj nëse nuk mërinë në ata nëse njeri u ka arsye do thotë mundët me ndodhë dhe njëher aty më vërshisht prej njetit edhe më vërshisht prej arsye dhe pengesave e kësë më rad njeri u e fiton shpërblimin të Allahu subhanahu wa taala se pas njetit Mirë po një njeri që është i pakujdeshëm në arritje në gjëmatit edhe nuk i kushtonë nësaj rëndësi edhe zdohi, zdoheri hik gjëmatit atëherë nuk nuk e ka atë shpërblim të gjëmatit edhe në qofse falet me gjëmat tjetër në gjami. Dhe të ma e mira është që mos me përsërit ose me thënë kam përqilim ma e sakta dhe të prej mendimeve djetarve që nuk banë mu përsërit Gjemati në të njëjtën gjami, Wallahu alam Pas të e ka thonë Autori, Rahimahullah Vëla të gjibu l'kiraëtu ala mëmum Dë thëtë uh, nuk e ka obligim Gjemati Pra ata që falen pas i mamit Nuk e ka në obligim me lezu Në është për qëllim Kuran, në kam, në qiyam Likawlihi ta'ala, wa idha kuri al-Quranu, fa stami'u lehu, wa ansi tu leallekun të rhamun. Në thëtë, Allah u ka thonë në këtë ajet, kur të ledzohet Qurani, dëgjoni, edhe heshni, që të mëshiroheni. Thot, kala Ahmed, dhe më thënë ka thonë Ahmedi, e gjmaj në nasë u ala anën në hadhihi l-ajet e fissalah. Dhe thëtë, ka i gjmaj, se kjo ajetë, është për në namaz. Në më thënë, në këta jetë, kur thëtë Allahu, kur të ledzohet kuranë në dëgjoni, të gjithë djetarë të thënë, se është përqëllim në namaz, kur të ledzohet kurani ja me ledzohet edhe ti, në më thënë që me ba, si me thënë, mi ba zhurë më vetë vetë, më, më, më, më, më, më largu prej dëgjimit. Pas të ajë thëtë, vë të sen nuk tira atuhu, fi ma la jëgharu fi hil imam, do thot edhe preferohet ose esht mustahab ose sunnet qe te lexoj ne namaze ku imami lexon paz اكثر اهل اكثر اهل العلم من الصحابه والتابعين يرون قراءه يرون القراءه خلف الامام فيما اسر فيه do thot Shumica e djetarve, prej sahabeve dhe tabiinve, janë të mendimit që duhet me lezu gjemati, dhe më thënë pas imamit, në namaz që lezon paza. Khurujem min khilafi men au gjabëhu, dhe më thënë edhe kështu që të delet prej kundrështimeve ose kundrëthanjeve, khilafit, e, me ata që kanë thonë se është obligim. Thëtë lakin të raknahu idha gjahara l'imamu l'edille, Pra, themi se kur ledzon pa zan, ban me ledzu. Ose është e preferuar. E, kurse, kur ledzon me zan, nuk ban me ledzu sepse ka argumente, thot e, autori, e kështu që për me dalë prej këti khilafi, dhe thot kështu, thuet. Disa kanë thonë se është obligim, disa kanë thonë se nuk ban asë njëherë. Edhe, du më thonë një farë mënyre autori, Mohamed ibn Abdullu Eheb, Rahimahullah, bën balancimin e këtyre dy mendimeve. Pra thot kur lexon me zan nuk lexohet, kurse në namazat që lexon imam i pasaz, lexohet. Ëh kur është mendimi i autorit, rahimahullahu. Dhe për këtyre fjalëve kuptojmë se ka tri mendime në realitet për e, leximin e xhamatit pas imamit. Mendimi i parë thotë se është obligim të ledzohet sin namazë e mezo, është duhe dhe namazët paza. është obligim. Mëndimi dytë, dhe të që është obligim të ledzohet në namazë e paza, kurse në ato mezo, jo. Ja. Dhe dhe mëndimi të rejtë, nuk është obligim në namazë mezo edhe në namazë paza. Ky mëndimi të rejtë, është i autorit, më të në këtu si esë qëron. Dhe të që kur kje imam, nuk ledzohet. As, e namazet që ku imam i lexon me zë, as në na ato namazet ku imam i lexon pa zë. Mirë po, prej argumenteve në realitet, ë uh, sihet se mendimi i parë është më i saktë. Unë konsesth obligim të lexohet ë <coughs> uh, surja Fatiha si në namazet ku imam i lexon me zë, si në namazet ku imam i lexon pa zë. Edhe, dhe do thot për këtë ka argumentet shumë ta. Bukhari ju, rahimehullah, ka shkryjt një pjesë dvogëll, du më thënë një liberdh dvogëll, që ka quit, li e ka quet, Babu, Uxubi, Lkira, Etele, Imami, Wel, Metmum, Fissalati, Kulli, Ha. Dhe do thot, e, pra është të obligim, letzimi, dhe do thot, letzimi është të obligim për imamin edhe për gjematin, në të gjitha namazet në vend ose në udhtim, në ato me zan ose në ato pa zan. Do thotë leximi i surës Fatiha është obligim për secilin, për imamin, edhe për xhamatin që falën pas imamit, edhe kur është në udhtim, edhe kur është në vend vet, edhe në namazet ku lexohet me zan, edhe në namazet ku lexohet pa zan, do thotë surja Fatiha nuk hiqet, nuk hiqet prej obliguesmërisë edhe argumentin kryesor në të cilin e ka bazu këtë gjegim imam Bukhariu, rrahim e Allah, ka tham, është hadithi që transmeton Ubadah ibn, ibn Samit, radhi Allahu anhu, <coughs> se për nga meri sallallahu alaihi sallam ka tham, la salatel iman nëmjekra bi fatiha til kitab. Dëmë tham, nuk ka namaz aji që nuk e lezon surën fatiha. Pra, kështë argument, kështë uh, hadith me tekst të drejtë për drejtë, të qartë, që ka thonë nuk ka namaz aje që nuk e ledhën surën fatiha. Pra ndaj duhet me pasë argument shumë të fortë, që me largu këtë uh, hukëm, këtë dispozitë, me thonë se, jon, ka namaz aje që, që nuk e ledhën surën fatiha. Dhe thotë se, ata që thonë që nuk është obligim, atëherë i bje, me, e, pra mendimi tëre, tamam, e, me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t pënga mëresëllosi më ka thon nuk ka namaz, ajo që nuk e lexon surën Fatiha. Ti duhesh më thon, aje ka këtë mendim, do të më thon ka namaz, ajo që nuk e lexon surën Fatiha. Për më thon kështu, duhet patjetër argument shumë të prerë, me paus për Kur'anin ose Sunetit. <coughs> Prandajin bast qsaj dietar të kan thon për këtë ajet se vlen për leximin që është mas surës Fatiha. Domthon pasi ta lexoj surën Fatiha, atë tjetrën që ka lexon imambi, është obligim për xhamatin që të heshtin vetë, ta dëgjojnë, ta përcjellin leximin e imamit me të dëgjim edhe heshtje. Ëh, po ashtu Buhariu ka përmendur edhe një hadith ëh, që transmeton për për namaz me zë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka than sahabeve pra pasni namazit ku sot lexu meza i ka than la alekum taqrauna khalfal imam wal imam yaqra thot maduket sikur ju lexoni pas imamit duke lexoi imamit ka than sahabet po lexojm i ka than pejgamberi sallallahu anselam fala tafalu thot masbani kta illa an yaqra ahadukum bi umm alkitab O bi fatihatul kitab. Do mthan më mos lexhoni kur lexhon imam i meza, përveç surën Al-Fatiha. Do mthan të quhet Ummul Kitab ose Fatihatul Kitab. Pra mos mos lexhoni kur lexhon imam i meza përveç surës Fatiha. Do thotë kjo është argument shumë i qartë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se që ajete do thotë ka kuptimin që ajo që lexohet pas surës Fatiha nuk gudzon të më thënë në namaz njerëzit të ledzojnë ose të thojnë në diqka tjetër, por vetëm të dëgjojnë ledzimin e imamit. Këto janë argumente edhe të tjera, më thëtë se surja fatiha duhet pa tjetër ledzojtë, edhe në namazet, edhe kur falësh vetë, edhe kur falësh me gjematë, edhe në namazet me za, edhe ato baza, edhe të shkurthuar anëse i falë në udhtimë, ose falësh në në shpi, ose në gjaminë tonë, pra e kështë në halë, pra duhet gjithmonë surja fatiha të lezohet. Me qëka kanë argumentu ata që thonë se nuk është obligim? Pra duhet të adim, khilafin, a thu, ne pëtregojmë se këj mendimi është maj sakt, edhe këto janë argumente të fuqishme. A thu, atë djetarë tjërë nuk kanë pasë një argument, pse kanë thonë, pra, kërë mësohet fik, është mirë me kuptu ska ku nëse ka mendime të ndryshme që me kuptuam më mirë pse ai mendon që po themi as më saktë pse është më saktë e atë kanë argumentuar me fjalën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam men kana lahu imamun fi qira'atuhu qira'atul lahu do të thonë kush ka imam pra kush fallet me imam leximi i imamit është lexim edhe për të do të thonë sigurojme lezuh pra kjo është e, Dhe më thonë, prej kësaj kanë kuptu që kur e ledzojnë imami surën fatiha dhe ti e dëgjonë, është njësaj sigur edhe ti me pas të ledzojnë. Edhe hadithin tjetër, ku ka të regu për nga Meri sallallahu alam sallam, kur të faleni me imam, dhe më thonë, kur të marë të këbir, banit të këbir, kur të banjë kështu, edhe thotë, kur wa i dhe qaraa, fë ansi tu. Dhe më thonë, kur të ledzojnë, heshtëni, pra t Më thënë, me këto argumente, kanë argumentu që në namazët me zanë nuk, nuk ledzohet, pra gjemati nuk ledzohet, mirë po të gjitha këto argumente janë të përgjithshme që kufizohen me ato që i përmendëm, se aj që, e, sëpse për nga meri së rëllohën e mësejmë, ka thënë, nuk ka namazë aj që nuk e ledzohen, surën fatihë, nuk ka thënë, nëse dëgjon ka namazë, edhe gjithashtu në këtë hadithin tjetër, që ju ka thënë mësë letëzër një pas imamit përveç surës fatiha, është, më thënë, përjaqëtim i qartë. Pas të e ka thënë, autor i rahimahullah, vë jeshra ufi e faaliha ba'da imamihi, min gajri të kallufin ba'da faragil imam. Dhe tëtë, njeri u që falët me imam, duhet me fidhu Vepra të namazit Pra e filon të këbirin E filon rukur në filon ato Pas i Pas imamit ti Mirë për jo duke u vanu Shumë pas imamit Dëmë thënë asë një vej për të namazit Nuk gudzon me filu Para imamit ose bashk me imamin Por të gjitha ato pas imamit Mirë për jo me vanim shumë Të madhë Ose jo me vanim Fe in wafeqahu Kuri, dëmë thënë, në qëfë se e uh, banë bashk me imamin, veprën, atëherë kjo është me kru, wa të hrumu musabakatuhu, kurse parakalimi imamit është haram. Fa in raka'a, au se gjedhe qablahu se hwan, raja alia t'i e bihi ba'dahu. Dëmë thënë, në qëfë se e shkon ruku, ose e në sejde, para imamit, me harrejës, dëmë thënë habitet, shkon... Për para se me shku imami, shko në ruku, atëherë dohet më këthi prap me, me bërë pas imamit. Më thënë, ti ke shku në ruku, ke dëgju, kjo edhe kjo ndodhë, më thënë, munë është me dëgju dikën tjetër duke than Allahu Ekber, edhe me ndonë se tha imami, shko në ruku, por në momentin që e mërvesh se se ka than imami, ti duke qenë ruku, imami bje në ruku, atëherë ti e mërvesh se ke shku para imamit. A banë me vazhdu atë i menejtë? Më thënë se edhe imami karar në ruku, nuk banë, të vetë mu këthi prapë në kam, edhe me thënë Allahu Ekber për me shku prapë në ruku pas imamit. Fe illem jefëll al alimen amden, betullet salatuhu, nëse nuk e banë këta, nuk e përserit prapë, më thënë atë vejpër, duke e ditë edhe me qëllim atëherë namazi prishët wa entakhallafa anhu bi ruknin bila udhrin fakas-sabiq fakas-sabaq bihi domethan qofse gjithashtu vano vanoet sum saqje kalon nje rukn domethan shkon imamin ruku edhe ti hala vasdon me lexim ne nje sure se kështu me radh pra e, vanoet derisa të kaloj e në tjetër rukën imami, në tjetër shtyll namazit, atëherë në qofë se kjetë e banë pa arsyje, është njësoj sigur me pasë banë për para. Më thënë sigur që ka thamë, nëse kalon për para imamit, prishët namazit me qëllim. Edhe në qofë se ri masë imamit, derisaj të kaloj e në tjetër rukën, gjithashtu prishët. E kene pa shumë vetat që ka bojnë, në sejshët, rrinë. Dhe më thënë imami qo, Cka është? Rukën. Më më thanë, shtylë. Edhe ata rrinë në seshde, se janë sum dhe vëtsëm. Më më thanë, vazdojnë me dua e kështu më radhë. Edhe imami shkon prapë në seshde, ata qohën, pra nëse kitë njeri u e banë me qëllim, më thanë duke e ditë se imami o së cu e kështu më radhë, namazi prisët. Uajnë kanëli udhrin, në gjumë ose gafletë. Nëse ka arsye, për shembull e ka zon xumi, thot autori, ose nuk e, nuk ia ja ka anumeën, do të thonë nuk e ja ka kuptuar se Imami është çup, ose në pse Imami falet shumë shpejt, atëherë e, e vazhdon, do të thonë e ban atrukun edhe e mrin Imamin. Sotu entakhalafa bi rak'atin li udhrin tabahu ba fima baqiya min min salatihi wa qadhaha ba'da salam al-imam. Nëse i hik një rek'at për ndonjë arsye, atëra vazhdon me imamin aty ku është imam i dhe e, pasi të japë selam imamin, imam i e përfundon ose e plotson at rek'at që i ka hik. Domethën kjo është në këtë paragraf ka shëruar disa çështje autori rahimehullah. Do thënë gjendja e xhamatisë me imamin në e, vazhdimin e namazit ose në fillimin e veprave të namazit ka tre situata. Një është që më bë secilën vepër pasi do thënë pas imamit. Situata e dytë është më bë bashkë me imamin, edhe situata e tretë është më bë para imamit. Pashtu edhe situata e 4 të është, që mi bëmë mas imamit, mirëpëm e vënes. Në situatën e partë, më thënë qëse i bëmë pas imamit, por jo duke u vanu, me njëherë mas imamit, kjo është obligim, edhe kjo është esakt. Qëse i bëmë bashkë me imamin, këtu ka thënë se është me kru. Në qëse i bëmë para imamit, atëherë kjo është haram, të më thënë, Nëse e banë me qëllim, namaz i prishet. Nëse e banë përndë një arsyje, harrejs ose habitje, atëherë kthehet njëri ju edhe vazhën prapë dhe më thënë duke e për cilë imamin. Anë qëpë se ri gjatë sa që imami kalonë në tjetër rukën, gjithashtu prishet namazë, si kur me pasë bë para imamit. Ka thënë për nga mirë i sallallahu aleyhi wa sallem, inë në me gju'i lë imamu li ju tem me bihë dumthan imami është i caktuar çtë pasohet pra të shoqëto pas tij fa idha kabbara fakabbiru pra kur merr tekbir bani edhe ju tekbir wa idha raka'a farka'u kur scoja në rukush keni edhe ju wa idha qala sami allahul liman hamida faqulu rabbana ولك الحمد kur thaje sami allahul liman hamida i thoni rabbana ولك الحمد wa idha sajada fasjudu kur baje sajde Kër të shkojnë nësej dhe shkoni edhe ju, wa idha salla gjallisen, fësallu gjullusen e gjmeun, dhe më thanë, kur të falet ullur, edhe ju falun të gjith ullur. Kete transmitonë Bukhariu dhe Muslimi, nga Ebu Hrejra, radhe Allahu anhu. Gjithashtu ka thanë për nga miri sallallahu anësillim, o njerëz, unë jam imami juaj, pra ndaj mos më parakaloni më ruku, e asë më sejte, ose me ngritje në këmbë, ose largim prej namazit. Dhe më thanë, në që se në ndënja për këtyne rukneve shkonë para imamit, namazit prishët. Cikur me vonë selam para imamit, që të ashtu, namazit prishët, edhe rukne tjera nëse i banë para imamit, prishët. E njajta prapë për për sërisë edhe për ata që ka rrinë edhe lejojnë që imamit shkojën tjetër rukën, atëherë namazit është i prishër. Përvesë nëse, me të vërtet, imam i falet shpejt, edhe nuk mund është me emri, ndë një rukën që është i shkurt, përshë nështë që është qëndrimi në kamë mas rukus, ose ullja mësë dy seshdeve, në qëfëse nuk emri, insha Allah, nuk ka problem. Por me kush që aj t'i banje këto. Dhe në qëfëse aj, ka ndë një imam që asë nuk ri në kamë mas rukus, ose a nuk ullet mirë mësë dy seshdeve, atare ai e ka lon ni rukun po njo se i ban me pa shkurta ti duke u, me sa nuk e ze inshallah nuk ka problem wallahu ale pastaj thot wa yasallu lahu idha arata aaridun li ba'd al-ma'mumina yaqdi khurujahu yaqtadi khurujahu an yukhaffif per imamin tas drejtu ishin rregulla për xhamatin për imamin thotë nëse ndodh diçka që i stin e stin xhamatin me dal për namazin atëherë është sunet që ta shpejtojë do të thon ta shkurtojë namazin pra më fal më të lehtë, më të shpejt. Se e, edhe përkët është argument ajo që ka ndodh e pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë uh oh në namaz, edhe duhem fal të gjatë, mirë po dëgjoj çarrjen e ndonjë fëmie dhe e, e skurtoj namazin, pra e fal më shpejt, më të shkurt, sepse e di sepse në çoftë nana e tij është në mesin e xhermantit atëre, e di se ajo është domethënë nana sqetsohet kur a dëgjon fëmin e vet duke çart. Pranë çoftë ka ndonjë rast të till që e ndjen i mami se ndodhë diçka që gjëmati dojnë me dalë për namazit, dikush për e gjëmatit, atërë është sunet me shpejtu namazit. Pas të e thotë, vëtu kërëhu, suratun temne mëmumen min fi'li ma ju, ju sënë, dhe të dhe është me kru shpejtimi pra imamit, me shpejtësi që i pengonë gjëmatin të i bojnë sunetet e namazit pra në kohël për ruknet, por për sunetët e namazit, domethënë nëse imam i falet shpejt, nuk mundët xemati përse më faun duan që është pas Rabbena velek elhamd ose të tjera duan më të dhësëseve kështu me rad, ka disa sunete që nëse imam i falet shpejt nuk mundët mëmri, atëherë imam i ka bë diçka që është urryer, që është me kruh. ë pra Imami e ka obligim më kujdes për gjematin. Nuk duhet më falë shpejt që gjematin mësë me mujtë më imri ato vejprat dhe dhikrat e namazit. Edhe gjithashtu nuk duhet më falë shumë nga dalë që për dikan më kanë e vëstir. Pashtu, e, ka raste ku për nga meri sallallahu anështu. Mi ka qërtu disa sahabe, më thanë për shkak të zgjatja shumë të madhe të namazit. Për namazet, Farz është përqëllim, dhe më thanat që e ka obligim se cili, nuk duhet me zgjatë shumë, sepse dikush edhe nuk mundet me bajt. Ka thonë në Nesibën Malik, radhjallahu anhu, thët ma sallajtu vëra e imamin kattu, e khaffu salaten, vëra e temme salaten minë Rasulillah, sallallahu aleyhi ve sellem. Ka thonë, nuk jam falë, ndë një herë, më ndë një imam, që e ka pasë namazin më të letë edhe më të plotë sësa i dërguar i Allahot sallallahu aleyhi vësallem. Dhe më thënë namazin të plotë, mirë po, jo vështir të vështirë për gjemantin. Pasla i ka thënë, vajusen në të të tuilu kiraet i rëkatil ula, e këtër min aftë thanje, është sunet që rëkatin e parë me e zëgjatë pra leqimin, në rëkatin e parë me e zëgjatë ma shumë sësa rëkatin e dytë alla për këtë ka disa hadithe që siç është hadithi e Bukhades radhi Allahu anhu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dy rekate të para të namazit të drekës lexon e lexonte surën Fatiha dhe dy sure të tjera duke e bën rekatin e par më të gjat kurse të dytin më të shkurt. Edhe nga donjëherë e thoshte një ajet me zot që ta dëgjojmë po ashtu thot në namazin e qindis lexonte surën Fatiha edhe dy sure, pra dy rekate të para, duke zgjatë të parin më shumë se sa të dytin. Edhe në namazin e sabahut, rekatin e parë bënte më të matë gjatë kurse të dytin më të shkurt. Këtë transmeton Buhariu edhe Muslimi. Pse e më bë nam rekatin e parë më i gjatë ka komentime në ndryshme djetarve. Disa kanë thonë se është që deri të mblidhët gjëmati. Do më thonë duke ledzu ma gjatë në rekatin e parë, do më thonë ma shumë veta vinë që nuk ju hikë rekatin e parë. Disa kanë thonë se është përshkak se rekatin e parë njeri ju ka ma shumë zela dhe shkon duke ju bezdhist. Në më thënë, mësë mi zgjatë sumre kate tjera, dhe të të parin më gjatë, dytin më të shkurt, tretin edhe më të shkurt, dhe të katërtin më të shkurt. Pra që mi u largu bezdisjes. Në më thënë që gjemati mësë mu lodhë dhe se mësë mu bezdis. Mirë për si duket se e para është ma e sakt, në më thënë është përqilimë, rekatin e parë me zgjatë ma shumë, që të mblidhët ma shumë gjemati edhe mos më ju hikë rekatin e rekati parë. Ka thonë, du më thëmë për Omerin Radhe Lawan, hu kërë kan, e kanë në të regimin që të regonë që si e ka vra ai, e bulu lue me gjusia, thëtë që Omerin Radhe Lawan hu ka hinë për Safa, pra si e ka pasë zakonë, ka hinë për Safa dhe ju ka thonë istë u, në drejtohni, du më thanë edhe mbushin i safat, kure ka paset gjitha safat janë drejtu, edhe nuk kanë bed zbrastira, atërë e ka shku pra në vendin e vetë edhe ka marrë të këbir, edhe thotë në reketin e parë, ndë njëhere ka lezu surën Jusuf, ose surën Nahëll, edhe surët në Gjaishme, me qëllim që të mblidhe njërësit. Pra kjo të regonë në qëllimin pësëz gjatja e, rekati e par. Do të thotë ka ka lexosur sure shumë gjata drekatin e parë, surën Yusuf ose Anhal. Pra derisa të mblidhen njerëzit, të mbushet edhe që mos të u hiqe rekati i parë. Pastaj ka thon autori rahimahullah, "ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يسق على المأموم" do të thotë e përqyër që imami të pritë në rruku, të më thënë nëse dikush hi në gjami, të prejse deri sa të hinja i gjithashtu në namaz, nëse kjo nuk i shkakto në vështirësi gjematet që janë duke u falë. Në më thënë e ka përqylim që nëse imami është në rruku, edhe ndjenë se dikush ka hinë gjami, më së qotë për të pritë deri sa i të më rrjenë saf, edhe të hinë namaz, në namaz, me kush që kjo mështë të shkak të tjerëve që janë duke u falen. Kjo ë kam thon disa dietar kështu, mirë, por nuk ekziston ndonjë argument se është sepse kur thuhet është e pëlqyer, do të thon këto është dispozite sheria tit, mustahab ose sunet, duhet më pas argument. Bile Imam Buhari rahimahullahu ka thon ë për me atkuptim se Nuk ka dhe një argument prej askujt prej selefit, që të pritet aji që i hinë gjamid, më thënë të aprej se imamin rruku dhe risat hinje namaz. Nuk ka dhe një argument për këtë. Wallahu alim. Pastaj, ka pësëstje tjera, që i ka përmend këtu autori, Rahim e Allah, është kushka për parësi për medal imam. A të vazhdojmë, ma... Taleh per ty. Mjafton me kacin salla vazdojm ndesin e ersm. Wallahu alam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihiba rasulih nabina Muhammad wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin.